Сакос, нашито перлів окатних два з половиною пуди, гордий і грубий, норовом Никон заповідав возвишення священства над царством, насправді ж возвишався незмірно сам і над священством, і над церквою. Митрополит Київський, Іов Борецький, Петро Могила, Сильвестер Косов були едуковані, дбали про належні науки, К цвіченню побожного живота для людей, зацних і простого стану, а московські патріархи ставилися царями не за вченість, а лише за послушання. Так Іван Грозний поставив Йова, так при Михайлові Федоровичу Арієрейський пані. Посох узяв його батько, патріарх Філарет, який відзначався її бачу впертістю, бо коли сказано йому, що в одній з молитов треба промовляти гнем, то він не повірив і спорядив ціле посольство до греків, щоб довідатися, чи правда, що в їхніх книгах написано «Іогнем». Патріарх Іосиф те й знав, що простежувати за служебниками, щоб у його різниці кожен сосуд дорогоцінний обгортали кіньдяком не менше, як у п'ятеро. Коли вмер, то неблагодать Божа і сходила від нього, а лише в утробі безмірно шуміло. Темні пастирі – темне й паства. Убоге життя – убога мисль. У киян, хоч і невисока європейська освіта, але твердо засвоєні шкільні знання, тому вони не були привержені до букви і обрядів, як темне і затуркане московське поспольство. Кияни не боялися вносити в книгу з світських знань, вели мову про астрономію і географію, користалися грецькою міфологією і не обачали в тому ідолослужіння, як московський ірей. Вже і приневолені суворим никоном – з нагнутими виями, оперто-затято, як усі малописьменні вони повторювали. Чи вчитися нам корисних граматики, риторики, філософії, теології і віршувальному художеству і звідти познавати божественні писання, чи не навчаючись цих хитростей у простоті Богу догаджати? Впиралися в одне слово, в звук, навіть у кому непомітно. Велику сукровенну силу привласнювали Азу в другому члені символу віри, викинутому при виправленні книг, коли Никон звелів у богослужебних книгах замінити написання імені Ісус на І Ісус, збурення серед духівництва сягнуло меж неймовірних. Ісус приймалося всіма як найбільше кощунство, бо Ісус це спасіння ім'я, наречене від Бога святим ангелом. Як же можна посягати на нього? Сам Никон зігумена Новоспасського монастиря в Москві став новгородським митрополитом, а тоді і патріархом, не завдяки великій ученості, а тільки тому, що зачарував молодого царя вмінням мовити. Цей простий мордовин мав залізну пам'ять від божественного писання, був вельми сказитель. На всяке слово царське відповідь мав з прикладом і святого письма, і з премудрою притчею, і глас його, як труба, благосприятен і слухаючим увеселітельний, і просто реще ангел, а не чоловік. Умиляв молодого царя своїми писаннями, шлючив Олексію Михайловичу ось такі «єпістолії». З 13 декабря уязвився я любов'ю Божою, пуще прежнього, прилежив молитву к молитві, сльози к сльозам, бдіння к обдінню, піст к посту, і постився навіть до 17 дня, не їв, не пив, не спав, лежав на ребрах, втомившись, сидів з годину щодоби. Коли промовляв до людей простих, то мучив їх своїм многоглаголінням по три години поки чоловік не самовитів, благав, пощади або й западав у непам'ять. Коли згодом його звинувачуватимуть у непомірній гордині, не заявлятиме «Я дбав не про паству, а про істину». Чи ж міг високодумний гетьман Хмельницький віддати під тяжку руку московських патріархів, при благих митрополитів київських, не остерігаючись прокляття на всі віки?» Лагідні душі наші київські здригнулися і зламалися перед похмурою величу Кремля, перед його нелюдської височини цегляними мурами і донебесними баштами, штудерними і витребенькуватими всупереч понурій одноманітності непробивних стін і загрозливих зубців на них». «Не терпить Москва латинства, а в сих баштах в суціль дух і норов латинський», – вказав я Саватієві на вежу, доваріт якої ми смиренно шествували, зоставивши свій візок, коней і всю належність з козацьким посольством на китай -городі.